А він зовсім недавно пішов з міліції. Чи відомі йому подібні злочини? Ні. А яка гарантія, що вони не повторяться? Жодної. Втім, це мало втішає. Стривайно, ну, Максиме, а чом же мало? Коли не вдасться вийти на вбивцю одразу? Чи не можна буде вийти на нього через потенційну жертву? Заменка за малим... Подумалася скептично. Треба на неї спочатку вийти самому. Але дуже мало ознак. Хто ж це може бути? З двох випадків не просто вичленити закономірність. І все ж спільним для Мокряка і Зайченка залишається звинувачення у вбивстві і жорстокому вбивстві кількох людей. Спробувати пошукати потенційну жертву саме серед таких, чи можливо це? Якщо навіть можливо, чи вдасться вислідити вбивцю-вбивцю? Складне завданнячко. За роздумами Карий навіть не як вийшов на Кобиляцьку. Тут людей на зупинках було менше, і він без особливих зусиль протиснувся в п'ятірку. В Астреї, на щастя, Шлаф був на місці. Тут же стояли його волинь з написом побутове обслуговування населення, котрий Рогода порадив не зафарбовувати після того, як Волинянка стала власністю експерта. Для конспірації так навіть краще, переконував власника. Так і залишили. Михайло вмовляти не довелося. Прихопивши відеокамеру, він сів за кермо. Через 15 хвилин Волинянка пригальмовувала біля будівництва спецавтобази. Найперше... Я розібрав і виконав у річку у різних місцях свою дрібнокаліберку. Вона вже добряче засвітилася, і тримати її при собі було безглуздям. А ще, ви можете не повірити, я страшенно переживав оте повідомлення в газеті, коли вияснилося все з убивством сім'ї Варлюків. Невже замовник дійсно помилився і підставив мені ні в чому невинного клієнта? І тоді я вирішив довідатися про все сам. Адже не могла фірма оплатити роботу, яка їй була ні до чого. Мені подумалося, швидше всього, причину вироку підмінено. У всякому разі у версії, пропонованій мені в досьє, фірма щось від мене приховувала. Я й до цього часу не можу пояснити, чому так вирішив. Мабуть, хотілося виправдати себе. На той час я вже мав певні навики роботи приватного детектива. Доводилося кілька разів перевіряти, чи відповідають дійсності факти з досьє клієнтів. Тому обережно почав виясняти, хто ж такий Григорій Зайченко і чим він не влаштовував фірму. Несподівано для себе, через кількох знайомих комерсантів, довідався. Мій клієнт збув досить велику партію дорогоцінних металів. Ну, звичайно ж, через треті руки. Таку операцію годі було зберегти в таємниці. Для міліції, можливо, ця інформація довго ще залишатиметься невідомою. Хіба що хтось вигідно її продасть, рятуючи себе в складній ситуації. Я добре платив, тому і довідався про все порівняно швидко. Ви, певно, не знаєте. В нашому, як ви його називаєте, кримінальному, а ми звемо діловому, світі інформація найцінніший товар. А раз є товар, покупці є ті, хто ним володіють. І тому мені зовсім не обов'язково було, піднявши комери і начепивши сонцезахисні окуляри Вдаватися до стеження за близькими та знайомими Григорія Зайченка. Досить було того, що я знав, кому заплатити за потрібну інформацію. Між іншим, достовірність її 100%. Хоча ціна безбожна. Інформація виявилася дещо несподіваною. Мене попередили, що володіючи чи нею я ризикую. Є люди, котрі дуже не хочуть, аби хто-небудь дізнався про їх справи. Я мав дати гарантії, що ніколи не вкажу джерело. Ну, власне, я і при бажанні не зміг би це зробити, бо розмовляв з невідомим, не бачачи його, чув лише його голос. Довідався я про цікаві речі. Якщо вірити інформатору, Григорій Зайченко привіз у Лтаву з Сибіру кілька самородків золота, які продав у різних місцях, в тому числі й на Ултавському чорному ринку. Розповіли мені про емісарів, котрі приїхали невдовзі і розшукували Зайченка. Їх було двоє. Пробули у Лтаві три тижні і поїхали, відразу, як тільки Зайченка заарештували за вбивство Варлюків. Помічались, Особлива зацікавленість візитерів у тому, аби Зайченко потрапив за грати. Цих новин було досить, щоб упевнитися, що Зайченко не така невинна жертва. Це для мене тоді було найголовніше, бо виправдовувало акцію. Знати більше я не відчував потреби. Проаналізувавши ситуацію, я зробив висновки. Фірма покарала не безвинну людину, а одного із своїх. А значить, совість у мене залишалася чистою. Принципів своїх. Карати тих, кого не карає закон, я не порушив. А втім, це було самообманом. І на той час я почав уже це розуміти. Але мої детективні пошуки – не пройшли повз увагу людей із фірми. Радіотелефоном мені наказали виїхати на два тижні у відрядження до Харкова. У Берже мені видали відрядження, гроші. Поїхав я службовою автомашиною. У мотелі на підставні документи, котрі знайшов у салоні автомобіля, одержав заброньований номер. Конкретне завдання мав отримати вже на місці. Дорогою Заїхав на автостанцію у Волках. Забрав, як було вилено, пакет для когось там, у першій українській столиці. Кому я так і не довідався, бо залишив у камері схову, як і було наказано. Номер в мотелі був чудовий. Єдине, мені не подобалося, що він міг привернути до мене увагу. А, мабуть, ми ще довго будемо особливо ставитися до тих, хто живе в готельних люксах. Їх, як правило, запам'ятовують швейцари, коридорні, працівники готелю. І не лише тому, що кожен хоче від таких постояльців щось мати і безперечно має. Просто багаті люди, а такий номер, звісно, може оплачувати дуже багатий клієнт, у всі часи викликали лише два види почуттів – заздрість та ненависть. Як перше, так і друге – передбачає добру пам'ятне обличчя. Ну, правда, навряд чи зустрівшись сьогодні, хто-небудь із харківського мотелю впізнає в мені того поважного клієнта, з котрим спілкувалися тоді. Фірма подбала про мою зовнішність, а це означало – мене бережуть. Мені хотілося в це вірити».